На третю зустріч Майка позбулася цноти. Квартира була геть порожньою, замість ліжка матрац і кілька книжок гуру Кір біля приголів'я. Майя не боялася людей, у яких у шафі трав'яні чаї, а в холодильнику овочі й молоко. Анатолій був охайним, чистоплотним і був з нею добрим, як дитина. За три зустрічі Анатолій став її рабом. Віддавши йому своє тіло, вона заволоділа його розумом. Майя переїхала від мами до Анатолія. Хоч секс не давав їй задоволення, вона відчула смак влади. Чим більше Майя гралася, тим більше Анатолій укріплявся в думці, що карма його тяжка. Анатолій змарнів. Під очима з'явилися мішки. Одного дня Анатолій сказав, що хоче переписати квартиру на неї, а сам піде в монастир. Майя не повірила. Через два дні вона застала Анатолія у дверях з речами. Він повернувся в кухню, де зірвав з холодильника прощальний лист. "Ти дійсно уходиш?" спитала вона. "Так". «Да». Мая не знала, що сказати. Вона відчувала провину. Але яка вина? В чому вина? У тому, що Анатолій зробив так, як мріяв? "Ну, тогда пока. Я тебе люблю", сказав він і стояв, чекаючи на відповідь. Коли стояти мовчки не лишилося сил, Анатолій пішов. Мая хотіла щось крикнути, але не знала що. Більше вона його не бачила і нічого не чула.